в останалите последните месеца а, и това, което ще се случи от тук нататък в тази точка, която като че ли изглежда на пръв поглед м без, ясно, без ясен изход а, и особено ни е интересно да разсъждаваме върху тази дума, този термин който до голяма степен влезе в не една обяснителна схема за това какво ни се случва, зад колисие, която е една, една от тези думи, които като че ли интуитивно имаме усещането, че изразяват някаква реалност, която има отношение към това, което ни се случва. В същото време са толкова това абстрактни, че могат да обемат хиляди а, или поне много значения които могат да бъдат толкова противоречиви, че в крайна сметка да не, да не е ясно за какво точно говорим. Това усилие ще се опитаме да удържим в този разговор, който ще протече след малко. Какво се случва в публичните пространства и в протестите в последните няколко месеца и от каква гледна точка осмисляме идеята за задколисия. Освен хората, които са около мен в панела, има, ще имаме включване и по скайп на Дян Кюранов, който не можеше да дойде на живо. Ирина Недева ще бъде другият модератор тази вечер. Не знам, ако имаш нещо да добавиш към такава силово събитие. А, всъщност с, с Стефан, а, като хора, които се занимават с политическите дебати в Червената къща, ще играем ролята на нещо като Хензел и Грекъл. Mm -hmm. Политическите дебати. Аз очакваме а, да видим всъщност какво се случва с големите теми, големите интерпретации. Темата ни всъщност е как а, възможните интерпретации Некрай, може, на... може би ще бъде опечени. Да, може би ще бъде опечени, да. Става нещо като война между интерпретациите за това какво ни се случва. Всъщност, като че на всяко едно действие се появява огледално противодействие, протести, контрапротести, Това е само, само едната подобна двойка, пред която сме изправени. Интерпретациите по същия начин воюват помежду си, ако си спомняме, ние си спомняме как започнаха протестите. Протестите започнаха с вопъл срещу зад колисието, поради назначаването на Даляна Таевски като шеф на националната сигурност. След което в един момент се оказа, че част от управляващите започнаха да говорят за зад за за протестите. Част от интерпретаторите казват, вие сте зад колисието. Другата част казва, най-доиста зад горициите. Тоест, изнъщност се оказахме във един такъв водовъртеж. Сега, идеята ни е да започнем с Деян Кюремов. По тази причина правим опит да го изберем. Още веднъж. Деян, чувате ли? Чуваме Чубам, ли се? Да, и Деян Това е хубаво нещо. Може ли да го махнем? Така, сега звук на мен. Може да малко? Така, сега колонки за звука от скайп или с микрофон? Микрофон може технически помощ, че нямаме нужда. Добре, аз през това време се пак да представя хората, които се отпредят в панела. Стефан Попов, който е политолог, философ, може би преди всичко, но и политически анализатор. Люба, всъщност не знам, дали е така, ще се посетите, но а, Люба Батнадърска, която също е по образование политолог и също така активист да кажем, която протестираща, която скоро участва в една акция при паметника на Позитано, но не тази, която беше боядисването на паметника, друга. а друга. И Георги Медалов, който е докторал по социология в Солийския университет, в момента приключващ. И това е Диан Кюранов, който се надяваме да може да се включи всеки един момент по скайп. Да? С... Не, не. Чуваме много слабо, да? Слабо? Слабо. Ти си зад колиси туда. Не, ще помогнат Силно ще ни помъгнат колонки. Те ли идват взад колиси. Едва като малката техническа апарата. Добре, ако ще отнеме време, може би да започнем с някои от участниците, които така или иначе имаме, а пък да имаме много включени в движението. Добре, започваме с Георги Мадаров тогава. Не само за коментът да спомена. Очакваме кратки включвания на а, панелистите от рамките на 5-10 минути и след това отваряме дискусията за въпроси и за мнения от страна на публиката. Надяваме се на една максимална отвора дискусия. Ами, благодаря много. Първо искам да кажа, че много, съм, много се радвам на темата, която е обявена тази вечер, защото ми се струва е изключително важен проблем. Uh, и той дори започна да се забелязва още в началото на употребите на това понятие за колеси, в самото начало на протестите. И скоро след това, както каза Ирина Недева, беше употребено това понятие и за критика на самите протести. И аз лично бях много впечатлен от тези взаимни употреби на същото понятие за противоречиви цели. И дори писах една статия за това нещо в Вестник култура, <към> в началото на протестите. Но така ни с това, което ми се струва важно е, че освен че това понятие проблематично и, празнено, и цяло от съдържание и може очевидно да бъде използвано за абсолютно противоречиви каузи, също така ми се струва важно защо все пак то било използвано, защо то е толкова ефективно от гледна точка на това да може да послужи за, някакви, за някакви, производство, някакви начини за мобилизация на хората. Защо то звучи, как да кажа, правдоподобно, въпреки че е толкова празно. Защо то звучи на противоречиви групи, смислено за противоречиви интереси, ми се струва, че а, е важно, че <към> неговата ефективност показва, че ние не може просто да се откажем, а да кажем, това е едно идиотично, глупаво идеологическо понятие, което нищо не означава и може просто да спрем да го използваме, защото очевидно не може. И ми се струва, че това, което а, то бележи, е невъзможността на гражданите да чувстват себе си представени в политиката и съответно проектирайки своята, своята усещане за неспособност за участие в някаква зад скрита сила и всевъзможните там теории на конспирацията. Било то от по-популярни за ДС комунисти, руснаци, американци до по ексцентрични такива, включващи масони, иллюминати и така нататък и така нататък. Изтрува ми се, че това, което кара гражданите да чувстват себе си не е, че гласувайки за различни политически партии, в крайна сметка получават едни и същи политики. И не само конкретните практики на различните политически субекти, основни, са идентични, а и техните политически програми. Всички политически партии, практически в България, защитават една и съща политика. На и плоски данъци и така нататък, и така нататък. Няма нужда да изреждам. Но, в крайна сметка, всички тези писат в един ляводей, в крайна сметка либерален консенсус, който, в който, срещу който не може да има критика в рамките на господ политическа система, защото, както казах, всички партии имат консенсус по основните неща. И към това бих искал да прибавя, че този проблем не е само български очевидно, защото, както добре знаем, в САЩ е едни и същи корпорации подкрепят и двете основни партии. В крайна сметка хората гласуват за да демократи или републиканци. В крайна сметка политиката е твърде сходна. И точно това, в крайна сметка, публику... провокира. Огромната гражданска мобилизация, от преди няколко години окупира и лострит, която доби световна популярност. Тези неща не са и само в САЩ. В Европа наблюдаваме абсолютно същите а, форми на недоволство от невъзможността на гражданите да артикулират някаква критика срещу господството на пазарите и на на либералната економика, на либералната економика да? и либералния консенсус. В по-широк смисъл също. Това бяха в Испания движението на а, възмутените, в Гърция по движение и така нататък и така нататък. Изтрува ми се, че това, което наблюдаваме в България е част от това по-широко нещо. И тук много важно, според мен, е да се откажем от този тип интерпретации на проблемите, които са леко провинциалистски и търсят проблемите единствено в националната ни история, Интерпретира и като а, проблеми, свързани с отживелиците от тоталитаризма, подобно на това, както са мислени проблемите и по време на самия социализъм всъщност, а, и всички проблеми са били приписвани на буржуазните отживелици. И струва се, че трябва да се откажем поне от това а, мислене на проблемите ни като тоталитарни от и да се откажем от провинциалното мислене, да се опитаме да мислим в по-широк мащаб, поради това, че. Както казвам, проблемите не са твърде изходни, но да, до тук всъщност се приключи, за да не говоря. много. Добре, обаче ако, ако следваме тази логика, всъщност стигаме, може би вероятно, до също една такава глобална интерпретация, че всичко е едно, че няма значение какви правителства ни управляват, че а, няма значение дали е БСП или е Сията коалиция и ГЕРБ на власт, защото политиката са едно и също това пак е също така глобална интерпретативна схема, в която а, значи пак стои този същия въпрос. Има някаква конспирация на политическия елит, на която ние сме жертва, но тази конспирация тя е, а, тя е глобална, или пък местно, локална в иотска. Всички са мъскали. Тогава, каква е, всъщност, какво казваш, като казваш това? Аз всъщност, не мисля, че има конспирации. Че, че е по и моето по-що е обяснение, чрез тоталитарна схема. А, а ако се говори за това, че няма разлика между него ме и действа правителства, тогава сме Окей okay с това така. Не, не, не, аз първо не съм Окей, okay. второ не е правя някакво съдение, има ли някаква конспирация, някаква сила? по-скоро ви казвам, че няма, неща да са структури и трябва да се мислят като такива. Но това, което се опитвам да кажа е, че трябва да си задем въпроса, защо понятието зад колисие провокира такъв интерес, защо е способно да ентусиазира гражданите, да излязат на улицата, да протестират за корено различни цели, защо те се чувстват непредставени. И ми се струва, че не е необходимо да отиваме в някакви съдържателни съждения за това, какво стои зад видимото, а може да гледаме на чисто формално ниво, например, програмите на политическите партии или, например, техните политики. Да не търсиме някаква скрита олигархия, сила, плутокрация, световен елит. По-скоро отструваме се на чисто формално и вълко останем, може да видим конструирането на един либерален консенсус, който е невъзможно чрез а, политическо действие от страна на гласеподавателите да, да се действа по никакъв начин. На чисто формално. Добре, искате ли да практикуваме така? Защото всъщност това е дебат, в който никой не застава с предварително готова, а, как да го кажа, изследователска теза. А, раз, идеята е да, да видим какво излиза като, като чист разговор, който започва, започва сега. Чудим се. Никой не е нашл с а, идеята да представя какво е собствено изследване до момента. Искате ли след всеки един от панамистически? Аз си, си. се песен, все пак две изказвания, за да има да говори, включим и Дайан по скоро и тогава вече дадем зададем замълната реакция. Дайан, сега чуваш ли? Ти? Ти, нас... ти нас слабо, но ние това много добре. Добре, ти си. А, има, ли, има ли полза в поставянето на въпроса а, кой е зад колисието, къде е зад колисието, какво е зад колисието, защото а, ние наблюдаваме това взаимно обвиняване а, зад колисието а, стои като основна тема. Виждаме, че има нещо като война между интерпретациите. На всяко едно действие противодействието е Уподобяващо действие, протест, контрапротест. Едните интерпретатори казват, Вие сте за колисието, другите а, интерпретатори казват, не е проблемата за колисието, вие сте за колисието. Всъщност в тази война на интерпретациите има ли полезен ход? За да разбираме какво се случва и за да, да действаме в тази реалност? Да, видите. Сега, в такава ситуация, каквато имаме нас, нормално е, че двете да се обвиняват взаимно. Ти си лошия, ти лошия, ти си лошия, ти си лошия, ти си ти си лошия, ти си лошия, ти Okay. Uh, sure. uh, като е така, имаме тук сме изправени абсолютно да, безмислената перспектива да се обвиняваме да видим този кръг uh, лозунги и така нататък. Натат. Това е uh, безмислено и бълзваме нещо повече мече това обслужда статул. Защото глядих по линията, така и така, ни едните, нали човек, който се страни гляда. Казва, еми, едните е, се обвиняват и други са. Те се обвиняват от тази да кой е прав. Има моралното опъртание да не прави нищо. Това е най лошото в тази ситуация. Властта се с узлание на това мързеливо и решено да не прави нищо мнозинство. Абсолютно нищо от речение няма дали то декларира подкрепа за едната или за другата страна. Важното е какво върши, а върши, какво не върши. Не излиза нули. Като е така, властта може да се узлани на своите платени подкрепи. На полицията. Те по професия трябва да се подчиняват на И за сега няма основание да не се подчиняват на стар. повече, вероятно, част от тях си правят просто да сметнат, колкото повече беззаконие, толкова по-добре за нас. Защото ние ставаме закон. Ние се оказваме областени, защото хората ги изпълняват с нашата. От тази гледна точка не може да се очаква така, някакъв а, тип граждански кун от страна на полицията. което казва Деян, е, че всъщност попадаме в а, а, класически такъв интерпретационен капан капан на интерпретациите. Ако сме в полето на сблъскването на интерпретации, промяна никаква. В смисъл това не е, не е полезно. А, ние виждаме какво се случва не само с интерпретациите, виждаме какво се случва и с протестите. Протестът не е интерпретация сам по себе си. Протеста е действие. На това действие се намира а, контрадействие или действие от същия характер, от същия жанр. И при това положение няма как да не, да не стигнем до интерпретацията. Изобщо има ли нещо, което може да бъде неупровержим факт? Защото, казваш, Таян е интелигенцията, да отиде да убеждава хората или пък децата да убеждават родителите си и бабите и дядовците си. Но ние виждаме, че всъщност няколко правят. Да кажем, Николай Бареков твърди, че отива и говори с народа. Тоест сега пак ще имаме същото нещо на, на сцената. Ще имаме едно и също действие, което ще се повтаря от всички и то ще бъде назовавано като говорене с народа. Да, една от причините, поред от тъпечението на момента, това е именно, че отиде и почне да говори на нагорето от Чикуши. Тук няма друг начин, който е по-убедителен, на когото, когото се вземе друго, когото се окаже, че не лъже. Мили това е което успява и какъв момент е изглъжда. Това е бурма за хора. И това е претински, че бурма за доверие. Тябва да поземе изобщо, не е борба за гласове. Това трябва да стане ясно. Тогава протестите са били абсолютно напразни. Няма никакво значение, че имам протест. Има ли значение, че е имало протести? Мисля, ми? че протеста вече не е само в окупация, и другия протест трябва кредитално да се сме И от това да повторяме пред нас самите, ние сме такива, защото искаме това и това, да се опитаме да убедим и други, които не мислят за нас. Откакто е започна подтежка, за това си говори и не го прави. Добре, а, реакции, коментари, въпроси, създайте сега към Деян, защото а, връзката не е особено сигурна. Добре, въпрос от аудиторията Даяне. Реформаторския блок има ли, поред така, твоята теза, изобщо ход, полезен ход? Ако съм разбрал правилно. Да, за реформаторския блок това е също полезен ход. И за съжаление, точно както всички останали, Форматус блок, Бог, откакто започна да бъде замислен, дори преди да бъде формално създаден, се говори за това и за сега нищо не се прави. Това е една от причините Форматус е Бог сякаш да търчи на едно място, въпреки че вътре се разбират изключително пълни, интересни, прогресивни неща. Обаче отвършването е на политическо действие за сега не излиза много днес. Ами да продължим с останалите участници, ако няма в момента други въпроси, предполагам, че по-нататък ще се формулират любезно. Микрофонът е включен. Аз е, благодаря също за поканата и ми е много приятно. Искам да използвам повод от, да взема повод от това, което каза Деян. А, до някъде за това, че говоренето зад колисия всъщност е само твърдява стъпкулото. Това, което си мислех тези дни, е, че на практика в момента тече една, аз го наричам фаза 3 за за дневния ред или за розовата реалност. А, и това е точно свързано с а, хората, които на практика не излизат. Защото всички сме си говорили с много извън нас и знаме, че част от основните аргументи са а. нищо няма да се промени, б. всички са мъскави, от което извода е, няма альтернатива. А, и на практика това, което виждам и това, което Ирина също казва, различните действия. В смисъл, всяко действие веднага си има огледално противодействие. Но всяко това огледално противодействие в повечето случаи е манипулация. И е изключително важно манипулацията да се разумагиосва. А в момента тече, наистина тече една изключително идеологически натоварена подмяна на реалността. Само няколко примера, вие си спомняте, и то от последните дни, вие си спомняте как Станишев определи митинга, контрапротеста, който се организира като да, шествие, да на свобода да, и автентична демокрация, парламентарна демокрация. На практика, автентична парламентарна демокрация е направена с методи, които се използват при купуването на гласове, като корпоративната принуда и заплащането, ако не за хора, то поне за транспорт. След това имаме изказването на например, типичната теза на урешарски правителство и сие «Нека да бъдем единни, ням... не е грешно да мислим различно». Това само по себе си е изместване на дневния ред, защото посланието на студентите и на протеста не е просто различно мислене, то е послание за морал и за друг ред в политиката. Същеврано ако вземем друга поредна манипулация, тази, която е на Алфа, телевизията на истината, и започнем да въртим надолу около задколисието или около въпроса, кой, стигна до един много важен въпрос, откъде идват парите за рекламните биобалдове. Съответно, ако това са пари, които идват от държавната субсидия, пълно колко струват рекламните биобалдове и каква част от тях може да бъде платена от държавните субсидия. Ако те не са платени с държавната субсидия, в такъв случай кой ги дава тези пари? И въпросът е, че отговор може да не се хареса на избирателите на атака. По същия начин, както и въпросът за автентичната парламентарна демокрация, за която говори Станишев, чието методи на, методи на практика са обида за наистина автентичните симпатизанти на БСП, които са там. Тоест, говоряки за зад и избягвайки онзи наш а, похват, още от соц, за да говорим и общо, ние от една страна таргетираме хората, които са пасивни. Но това същевременно е начин да се разграничат, така да се каже, добрите и лошите. Това го казвам абсолютно в кавички. Защото друга теза, която е изключително популярна, е, че протестиращите са платени. Това е още един аргумент да няма, да няма подкрепа. Например, ако говорите с таксиметровите шофьори, които са една изключително здравоопасна и подързаща долоподорна за сваляне на правителство, част от техните аргументи да не излизат са тези. Същевременно, продължавайки през полето на тази идеологическа война, която се води, сега стигаме до Балеков, който предлага нов нелен ред чрез чистите ръце. Чистите ръце, които са липсващата альтернатива. И същевременно а, той говори единствено за... Тоест той, той се кани да ги прави чрез... дали ще са компромати, доказателства или каквото и да е за хора. Въпросът е, че това не е начинът, който... Това не са е правила, които ще променят системата. Тоест това не е това, от което имаме нужда. И същевременно не само, че има нужда нещата да се изговарят, но те трябва да се мислят диференцирано, защото... Както си говорихме, че зад колисието тук е задната стаичка на оператора или гласа на влияен, който не се чува, а, същевременно има и практиките на купуването на гласове. Ако ги няма в протеста, ги има в контрапротеста. И това не го казвам като хипотеза, която знам, че е възможна, това го казвам като наблюдател, който вече има доказателства за това. И ако продължим отново говоренето конкретно, субектно, с какво, как и защо и какво означава? знаеме, че гласове се купуват е, включително, т.е. статисти за митинги се купуват и от партиите. И тогава идваме до въпроса, за какво отива държавната субсидия? Ако те се идват от държавна субсидия, от кои фирми идват и кой го разследва това? Т.е. операционализирайки максимално конкретно е един от начините Веднъж да се говори о какво, какво трябва да направи в системата и какви да бъдат правилата. Т.е. това само по себе си прави нов дебат от една страна, а от друга страна вече задава и това, което липсва в момента Дневният ред. Гражданската альтернатива, защото ако тази альтернатива не идва в момента от политическите партии, то един от начините е да бъде поставена чрез дискусия, дали ще бъде от протест от неправителствени организации, които вече го правят като предложение. И когато такъв дневен ред се оформи, той на практика може да повлече и повече хора, които са за свалянето на правителството, защото ще видят альтернатива след това, която може да бъде прият от някоя политическа партия. А реакции? Въпроси? Ами всъщност, партии, които са под, под колкото 1% не получават субсидии, а коалициите, които са под 4%, не получават субсидии или въркат заходи. За полициите не знам дали да по-предните Но така де, да, да, има партии, които получават субсидии и партии, които не получават субсидии. Колеги, не е Нейте, а, Добре. Въпросът, случайно, се струва важен този, който се опитва... Травете да го не казваме. Това, което се опитва, може би, Люба да каже. Аз бих се, така с моето разсъждение, да синтезирам. Въпросът е, можем ли да говорим ценностно за протеста и за протеста и трябва ли наистина контрапротестите да ги разглеждаме като еднакво по сила и по характер контрадействие. Изобщо въпросът на всички в този случай, според вас контрапротеста, протеста и може ли да се говори, че те протестират срещу нещо, Предположение положение, че наистина това е това очевидно контролиран, манипулиран и да си окажем директно по платен по по организирано политическо действие. Мисля и защо, а не ми е абсолютно риторично, защо, защо да не му зваваме нещата с истинските имена. Т.е. поценично трябва да се каже какво е едно, какво е и друго. Мисля, че ако го разглеждаме такава еднаква поспуската в дикторни протести и контрапротести, ми наистина рискуваме да се загубим в, а, в представище и а, за съжаление това в крайна сметка пак обслужва това прослуването за комисия. И това е ужасно важен въпрос. Оценката не зависи от това, от коя страна си. Е така, е, но все пак, мисля, че тук, когато сме се си правили да, да говорим, трябва ли да се казват, да се качат ясните граници, т.е. да се каже, че все пак контрапротеста не може да изобщо е абсурдно, като понятие, Знаете, всички може да се нарича нещо, което е контрапротестта с също какво. Да, може би и аз това си мислех, че може би Георги Магданов може да говори на този въпрос. Не, не знам, първото нещо, което ми хрумва е, че а, ако почнем съперниците си да смятаме, че те са нелегитимни, платени, манипулирани и не могат да бъдат зачитани за действителни хора, наблизаме в една постдемократична ситуация и това много ме притеснява е лично мен. Това не е от една страна, това е от двете терминистики обвинят, защото и и другите казват, вие сте платени, манипулирани и така нататък и така нататък. Самите така наречени контрапротестиращи, те ратикулират протестиращи президента. Може да не сме съгласни с тях, но това е което казват и ние. Иначе трябва да не зачитаме техните аргументи, а да предпоставим някаква сила, която им дърпа конците, на логично на по който се прави срещу другата страна. И това е наистина такъв тип, толкова радикален агонизъм, да, антагонизъм между, различни, между различните сили. Мен много ме притеснява и ми се струва, че това е наистина преход към една по-демократична ситуация. Но само на кратко, струва, мисля, че това е свързано с това, което казах и в началото, именно тази невъзможност на противопоставянето между различни политически проекти. Те връщат политическото съперничество, не между съперничество между леви и десни или между различни конкретни политики, а го натурализира и става между някои, които са легитимни и други, които не са легитимни. Между истината и лъжата, между доброто и злото. И това, това е радикализиране на, на съперничеството, наистина уронва демокрацията по много брутален начин, според мен. Казвам, позволете на забележка, все пак е ясно доказано, да когато нещо е купено или организирано в смисъл, вижда се просто, че независимо от протестите е. са от, от другата страна, и наречения контрапротест, мисля, че всички в тази зала могат сравнително лесно да се убедят, да се убедят че това не са хора, които... Как се казва, спонтанно или убедено, че ти ще да. там? очевидности не се споделят от всички граждани в България, в това, е. това е ясно. Аз така го не споря за това нещо. въпросът е, мисля, ако се загубим и пак и някакси не разглеждаме нещата като, като, като на една равна па казвам, просто не можем да постигнем, не може да постигнем. Да е, да и е, да фил... тук по-големи -по -по просто е. по по-големи просто по -по тогава е, трябва ли? Точно тези, които са на, на, на контрапротестите, така да кажат те да бъдат убедени. Защото е въпрос, който също Деян да зададе изключително важен. Ако ходим и ако искаме наистина да, да убедим някакви хора, да кажат правдата на нашето мнение, ние за кое се борим за твърдите и отразваме 20 на 20 за, или за широката група от 60% посреда. Търде грубо разбира да се казва. Точно. Още един пример за, Не, нали, за, това, за... протест и контрапротест е най-напреден план, някак си излизащо. Но забележете нещо друго какво се случва с а, броенето, да кажем, на участниците в демонстрациите, в протестите. А, има очевидно разминаване между а, бройките. И има очевидно разминаване между това, което човек вижда с просто окол даже по фотографии и проектите, които се поднасят като официални данни. При това положение, като че ли изобщо идеята, че има някакъв факт, който е безспорен, изчезва. Защото ако се върнем, например, с протеста и контрапротеста, спомнете си в началото юни след 14 юни мащаба на протеста какъв беше, мащаба на контр какъв беше. Но когато вече е, говорим в хипотеза, в която ето днес, коя даде сме? 19 ноември 2013 година, С извинения, някой от вас знае ли колко души е имало на митинга на БСП в събота? Някой знае ли колко души е имало на митинга на ГЕРБ? в официалните събота? Знайме официалните данни. Знайме официалните данни. има страшно много различни данни. Въпросът е въобще има ли нещо като неоспоримо доказателство или неоспорим факт отвъд, отвъд оценката, която различните групи, които виждат собствената да си легитин, но само вътре в тях, разпознават като валидна. Може би Стефан Попав да чуем неговите теза. Аз, аз не мога да разбера защо съм да толкова пита от числата по протест. 10 000 или 15 000, ако ще да са 3 000. Майде, майде е включен. включен е да. материал. е материал. Не, не, не, не виждам защо трябва да се много толкова от а, фактическата достовареност на една власт, която бива а, систематически и универсално обвинявана в а, криминализация всеобща, за това, че извърва с 5 за собствения си протест. А, аз виждам някакъв проблем това. Просто акото това се свежда в нейната вина, че може да лъже дори често за такива неща. Ами, тя е в кампания в момента не е толкова предизборна, колкото по собственото се спасяване. И разбира се, разигра Хонзе ден нещо, което... Аз сега приготвял нещо да разсъждавам. Ами тласната рефора към по-конкретни неща и затова ми хорубна нещо връзка с митингите, а он се тази в събота и нашето такива ми четири футболни агитки в София, две на стадиона и две норов мости в Пловдив. И тези норов на Пловдив, те се тежаха по подобие на другите на стадиона, просто защото едните към другите през медиите и тези комуникации си прехвърляха фрази, сякаш си разговаряха. Един я наричаше Сънишът нарича Бойко Борисов мутра, мутра мутри 10 път няма да допусне мутрите обратно. А он му се подиграва, че ходи на да пълни тоган да му докажа съз лакови, автобуси хора от другата страна. Един микинък не може да спрятне. Разбира се, Тон Лидия и Бойко Борисов в това отношение, някак си по-автентично му следи това да, да изтреска нещо холиганско и то да случи плътно. Докато да стъднеш малко като такъв а, еротизиран бюрократ, говорим... Да, да, да, да, да. Извиняйте, това е изключително сериозна цялата работа. Ние се занимаваме с това да ги борим колко са точно. Въпреки, че тази от нас са към хората, които са дошли било платени, неплатени, вдъхновени, отчаяни и нататък, каквито и да са, а, те имат право на това. Нека дойдат. Но цялата тази... А, Въртийна постановка в двата града, приличаше на Сържария паши, този смисъл е още по-инфрантилна, отколкото футболните екипти, поне те имат автентичен предмет. Там нещо става някакво, там си карат головат, дуст, пият и така. Докато тези си предават реплики от град в град с единствената цел, като би правят те значи, че биват наблюдавани от съвкупното население в прайм тайна на телевизията. Той произвежда абсолютно умишлено някакъв телевизионен образ. И сега дали цифрите са им верни или не, това мисля, че е абсолютно последния проблем. Аз би казал, че разбира се протести има по целия свят. особено ми са са в Бразилия. Но ако тръгваме от сравненията най-бързият път към безмислията, което му Значи ако тръгнем да вядем смисъла на на загубата на смисъл. Да. Но, ако тръгнем чрез среднение да откриваме какво става точно при нас, сме на обречени това да за загубим профила на, и смисъла на, на българския протест. Аз мисля, че тези протести са абсолютно уникални в историята на България. Така нещо не се е случвало и, и са уникални при първо облеждане, при първо, съвсем формално отстрани е физическо гляже, как да кажа, със своята упоритост, странност и така настойчиване. Всеки ден, ако щете някакъв символ, има в две тия барабани, за които от тук насяга да се говори кой ги е платил, кой ги купил и не знам какво, този шум барабан всеки ден, ден след ден, 6 месеца вече да ще стане, бие по улиците и в други улици, в други градове. Това е абсолютно някакси уникално. Но това е така видимата част. А вътре, като влезем, а, се вижда тази, а, тази дългосрочност, е пряко свързана с усета, на самия протез. Не само усета, ами и така декларираните му послания и констатации, че альтернатива няма. Той ми извига. Това е също от областта на порядъка на очевидните неща. Альтернатива няма. Той, разбира се, всички протести се разграничават по много настойчиви каталогичен начин, всеки опит да бъдат приобщени, свързани с някаква партийна сила. Няма да употребим това клише, кой яхна, кой не яхна, но, но, но се разграничават. И продължава да настояват, че альтернатива няма и са на улица за да свърят, а, това правителство. Това също е уникален момент, който... А, мисля, че довежда до шок и отчаяние. Маса хора, които поддържат протестите, но се чудят и задават непрекъснато въпроса, ама след това какво. От точка на ама след това какво, ако имаме гарантиран отговор на след това какво, най-добре да се приберем в къщи, изобщо за и по всеки пол, ние не можем да си отговорим на въпроса след това какво. И да искаме това след това какво, да ни бъде представено с гарантирана стойност и гарантиране условия за осъществяване, е тук и сега. Ако то можеше, нямаше да се случи това сега. Просто нямаше да го допуснем. Тоест няма .е. альтернатива не се припознава альтернативна политическа, политическа сила и как ще се е разпознава, когато тези, тези работят тук. Играци на стражария, е паше в центровете на градоварите. Е абсолютно не аз като дейно да участвам в граждански съвет на реформаторския блок, абсолютно няма и намерения за причини в политика. Това ми е дошло тук за 4 пъти в последните 15 години. А, но там непрекъснато е такова да, на реформаторския блок. Аз съм съгласен с критиката за това, че е, още простото е осъждане не са еднагалише по Съгласен съм с тези критики, но информацията е и за на прес-конференция, на която представяме абсолютно радикална реформа за идея за преустройство частично на държавата. Журналистите на нали ме питат с кога ще си партнирате в бъдеще парламент. Тези преди това, тези разиграват това шоу в двата града, как можеш да посочиш нещо. И това разбиране, че няма альтернатива и ти не можеш да посочиш, че те ще ни бъдат партньори. Той е дълбоко, някакси, как е да кажа, в протестите много дълбоко фундиран вътре в протестния пулс. Той е заведен с това, че някакси е безнадежен. В този смисъл, че не вижда решение на проблема в системата на представителството в сегашния вид. И от тук е и нещо друго, малочищеността на протестите е парадоксална. От глян точка на последните изследа, аз явам на Alfa Research. Не вярвам на съпродължащите БСП, социологически репортажи на Андрея Райче, но на Research вярвам. Те показват едно постоянно капсване на подкрепата за протестите и времено се вижда нежелание да се участват в тях. Трябва да бъдем сигурни, че ситуацията, принял 97 година, тук много се различава, защото ако имаше политическа альтернатива, която да бъде припозната от протеста, улиците ще да се напълнят моментално с 100 000 и отрещахме да имаме на избори. Но това питане вътрешно съмнение, че още изход от ситуацията, няма, е някакси дълбоко е поразило и заразило хората масово и затова те.. Те им поддържат, когато ги отпитват на представително изследване, те им излизат на улицата, която е реалната поддръжка, за да съдят гласа, защото на следващия ден няма да знаят какво да правят, защото отиват да гласуват неясно е за кога. И, и това също е уникално. Но цялата тази ситуация и всички тези условия и други могат да си наредат, те създават една протяжност на протеста, която аз намирам за да съдържателно уникално. Не само в физическото време, в което те трябва. И тя въникална с че казва да ходят хората като а, проследители. Е така се ходи, когато учи десата в андите на татоличка религия и на латинсказбука. Но така не се образува а, българското население да породи собствена си гражданска модалност и да стане активно мислиш. Абсолютно безнадежна позиция да тръгнат. Да ти се намираш тук, в съседното село по-способния, в обеждаване, по-атрактивния, разбира се, защото политически това е важно. Бъреков, общата всяко от всяко да кажете, който горизм е много по avit, което, и, uh, и по и по-ефективен, което луконират през, през територията на, на Гуркия Съмиси, в който се начинаеш от да е политически ефективно. Някак си не става. Моника помага. А, не помага, че се аз този професионален пиян има някакви граници, които не може да мине, но този мой дадено така от природата и, и този не може да се Така че тази протяжност върши тази работа, според мен, може много бавно и значително да върши, но тази протяжма върши тази работа, която да я иска да се държи от мисията тип 18 -ти век. Това да много случаи. Съвременна държава не едно и бил, че е глупо. Обаче тази протяжност на протест всеки ден. Този барабан всеки ден звучи в прави на всяка телевизия, колкото и да се опитват да погнават тази реалност. Тя бавно устойчиво думка върху този барабан на националната нечуваемост и, и така замряло и това нещо е един да, такъв скрит процес на образователни, който води до трансформация. Аз съм след много в това. Ами кажа, ще двърши само с... А... Тази... Тази продължителност и опасност на протеста се вижда като гражданско неподчинение. Тя е спомна и би се изглава в това. аз бих казал, че това е загубения от българите, от българската гражданска за дължителен, необходим момент на анархичност. Тогава, което мисъл тети е дължен да се, пред, да се постави пред легалния ред, пред публичното право, пред конституционния ред и да се зададе въпроса, аз това ли искам? Така е разникнула анархизма. Аз това ли искам? И от че нищо друго не е възможно, е разникнула виолентната форма на народа. Но този момент България е загубен, той е загубен да далече и сега се събужда по този начин и това отношение. Аз мисля, че аз се много се радваме в тези, Просто, а, Аз имам бърз въпрос, който е свързан с термина зад колисия и с това, което тук ще каза, Не е ли в някакъв смисъл, а, този абстрактен, малко абстрактен и такъв нищо конкретно не казваш термин а, зад колисия, именно израз на, на, този, на тази липсена альтернатива, която характеризира последните протести. А, врагът, който така неясно се определя като зад колисието, а, не е ли точно индикатор за това, че а, Изборът, който, пред който тези хора, които протестират или не протестират, са изправени, всъщност е далеч по-ограничен от, от техните желания за, за промяна. В смисъл, не е ли на подкрепа за партии като реформаторския блог, да кажем, а индикатор за това, че всъщност хората желаят и мечтаят съзнателно или несъзнателно реформи, които са много по-широки от, от това, което всяка една от представените в политическото поле сили може да им предложи. И, и не е ли всъщност зад колисия такъв отчаян израз на тази невъзможност да срещне такава радикална визия за промяна? За това клише за безколисието, зад колисието, без колис, зад колисие, може много да се разсъждава, но вижте, аз мисля, че това не има основания, ако има възбуден граждански ум къвбуден. да не говори за възбуден. Има основание на излезе на улицата, без да се мисли, без да се задава въпроса какво стои зад колесата. Достатъчно е видимото, за да изкарам нормалния граждан на улицата. А, а по въпроса за така нареченото зад колеса, има ли го, няма ли го, в по широк план, вижте какво прави това правителство. Това има, според мен, три основни задачи. Едната е да стои по-дълго, защото останалите ще го свалят от глас на, така да се каже, не Кърмиградска, а другата. Альтернатив, альтернативката на Те ще го свалят, защото тази партия а, а, е конституирана демократично чрез множението на зарелниците в нея. Тоест, някой като нигне глава другия. Нали, и в момента останалите зарелници са готови да го вземат глава. Всеки ден с на власт е, е вероятност в края на съкратения мандат на това управление той да каже не успяхме. Той вече е на път да каже успях", не успяхме. И неговата група след една голяма чистка, която направи Миличкия в партията си, може да прескочи този тряб. Това е едно. Второто южен поток, което е пълен скандал. Ти гледаш хората на улицата, протестират и в същото време съобщаваш най-големия проект в историята на България и най най-голямата собствена инвестиция, за която ще теглиш предобразен заем и съобщаваш през телевизията пред свършен пак в един ритуал недопустим, в който български министър-председател се лекува с председател-шеф на някаква фирма. Може, може да е. А, как се казваш този? Не знам, може някаква супер фирма владее космоса, но няма е значение. Това е Алексей Милер, е председател на някаква фирма. И ние, ние гледащите, български на гледащи телевизия, пуска, отваря е да се екрана или жена си иска на ръце. Тоест, един цял процес, къде е бил той пред полисите, ли е този процес? Как се образува тази три пъти по-висока цена, в която партньора в фирмата с 50% дялове е изпълнител, доставчик на газ и банката, която дава заедно. Как е възможно такова нещо? Просто такова толкова безранни. И, то, и третия проект е умисленото от страна на българското правителство бойкотиране на богатската фирма, която защитава българската страна в конфликта за българна дополна. Те непрекъснато се оплакват, че да билят бойкотирани систематически. И сега вече всички сегнаха, че това ще бъде а, загубено. И след това ще покажа сами, ще кажа, ето, да платим парите или да построим сваткото бъдеще чрез ядване проект. Това са трите неща. И трите са абсолютно недопустими за една нормалност. А, да, обаче, а, това, което... Аз сега да не се микрофон, а, но това, което каза с... Това, което каза Стефан Попълна за дългослужността на протестите и че това само по себе си е уникално и е изключително важно, въжи по някакъв начин парадоксално и за правителството, защото колкото по-дълго продължава този протест, толкова повече ние знаем, че това правителство остава, Тоест .е. то не пада. Така че това пак може да бъде двояко интерпретирано и се прави от съответните PR-агенции. В един момент може да се опакова в а, разказ, като ето това правителство, което беше толкова дълго атакувано, обаче, толкова силно и то устоява на всички тези протести. Може би реплика на Сепан? <какъв> До сведка, <какъв> <какъв> <какъв> да. Или, добре, Луче. Като Сед казак, ако се казвам, всъщност аз ще се хвана за заглавията на темата и. А, това, което сте е, използвали за колиси и политика, ми се струва, че са като два полюса. И всъщност това, което и от панела <към> казаха, зад колиси, всъщност е един начин е, точно да се, каза сега, човек да се скрие зад липсата на идеи. И ми се струва, че е, аз ще бъда малко критичен, въпреки че оценявам е, много положително гражданската енергия, но просто ми се струва, че самите протестиращи си слагат капан сами на себе си и всъщност ограничават възможността за развитие на, на протеста, защото а, захващайки се за думи като зад колисия и оставка, всъщност те сами блокират и смятат, че просто трябва да се фенотизират до дупка, за да, така да се, да се раздучат енергията и да, да постигнат резултата, за да се убедят, че има смисъл. И всъщност това, което не разбира, е, че се оказа положението, да, положителна е енергия. Но ако енергията не може да роди словото, ако не може да роди идеите, които да... да... Защото политиката, това обхваща цялата държава. Политиката отговаря за всичко в държава. Ако вие нямате въображение, ако вие нямате съзнание, ако нямате проникновение да раждате идеи за тази политика... И то не е идеи, каквито да са. Не е бюрократични идеи между вас да се оговаряте, да отидете се хората. И от тази гледна точка на Диана Кюранов забележката е много важна, защото от една страна, и всъщност фанатизирайки се малко хората от протеста, точно затварят диалога. Значи, за да се отвори диалога, трябва да има един съвсем по-различен подход, и да, да, те самите да покажат за колко ценят мисленето и разбират, че мисленето всъщност е основата на развитието на тяхната енергия. Ако те се откажат от словото за, и то словото обърнато към обществото като цяло, те сами си полагат да кора, на която ще ги обрече на права. От тази гледна точка ми се струва, че е много важно да се каже, че когато, когато Излизаш пред обществото и казваш и се самоиздигаш като морален стоже Издигаш се като морален, първо, първо да се самоиздигат хората като морален коректив е абсурдно. Защото моралността идва от Господа като понятие. А никой не може да се равнят. Да, всичките тези морални заповеди са заповеди от Господа, които идват в религията. Но обществото се гради на етични стандарти. Значи етиката е нещо, в което. Едните групи имат интереси и другите групи имат интереси. Да се... диалога е важен, за да осмислим, че не, не може да бъдем прави пряко другите или над другите, или над всичко, а че можем да бъдем прави дотолкова, доколкото искаме да се договорираме с другите за някаква промяна. И град, в едно общество винаги има противополог. Противоположни интереси, те никога не стават непротивоположни. Просто хората имат противоречиви интереси, имат много противоположни интереси, те никога не се, никога не се решават проблемите между тези интереси по друг начин, освен чрез някакви договорености в обществото. И всъщност това, което показва протеста също е, че. Да, има начало на гражданска енергия, но няма зрялост на гражданската енергия, защото ако имаше зрялост, те постепенно трябва да тръгнат точно да състават новия съобект на политическата арена, който да излезе от тях, да покаже, че те не само че имат енергия, но имат и мислене, което да ги състави като сила и от там нататък да покаже, че носи промяната, но и да се докаже пред хората, от всяка, всяка наглядна точка, че ето, ние сме носителите на промяна. Да, още един въпрос. Казвам се Николай Цеков. Много се радвам, че господин Пуска започна да говори всъщност 40 минути за колисието с напомненето на крайно Газпром и неговите интереси, не само на Газпром, на Атон, на Спостов и така нататък. Но а, бих искал да науча вашето мнение на, на дискутантите и за другите открили имена за колисието. Аз към господин Медал специално се очудих от неговото... Който започна, за, за колисието а, и конспирацията ни господин Медал, има и конспирацията изкара на 14 тези хора. Има и въпросът кой? Някой, който стои зад някаква цен, зад някакви фасади изкара, т.е. този народ, аз имам е никакво друго обяснение, не намирам освен тази конспирация. Банки, Перси, КТП и така нататък. другите играчи за колисието, тези, които. По думите на Боисус, например, формират това правителство. Другото, което е интересно към нашите дискутанти е въпроса за разединението в позицията. Това нелогично, абсолютно шизофренично разделение между а, този радикален блок, който са шесте Реформаторския блок и Боисус и партията е Германия което дава невероятна възможност от това, за това, което се оцеляе. Благодаря. Добър вечер. Ганчо Соколов се казвам. От София съм от 20 години. Занимавам с журналистика. Известен съм като съвестта на всички партии също от 20 години. Само искам да насоча в друга посока, като въпрос към господин Попов. Това, което казахте за... Продължителността, продължителността, къде пада ударението върху протежността на тези странни 5-6 митинги? Продълж... В началото бяха страшно много, десетки, десетки хиляди, просто нямаха край. Или в а, отчаянието, което се вижда, изтрупването на полицейски корпуси, полицейски, които вече надвишават протестиращите. И... Фактически това зад колисие не е ли, да, както вие го като просто паравал за прикриване на други интереси и съм съгласен с това, че няма зрелост и альтернатива, няма показване на политически субект, който да изскочи. И, и тая слабост се използва от правителството. И другото, а, много подозрително ми е това, бихте ли отговорили, как тия контрапротестиращи, които се появиха и такива мълчаривци пред Президентството, шепа хора дават им се медии, нали, говорят, не така малко рафинирани, но а, го говорят, говорят и с половиността и, и, и съвсем, съвсем много малко. Какви сте контрапротестиращи на и това предицателство, би трябвало да се защитава от... Просто много, много трябва. много. А това е някакъв театър, който се разиграва в концерт от Да, да церк и фактически просто нещата с, а, а, с протестите, нещо... Тие протести до кога ще продължат и на това обернатим внимание. според вас интересът би бил въпрос. Благодаря. Веде полнотрупах въпрос. А дори протестите на улицата. Да, Според мен едно от основните послания на скрити послания на тези протести се. е, как да не някакси потенциално в, в а, перспектива те сякаш казват ние ще бъдем постоянно тук. Това е тази размазана гражданска енергия, активност, пробуденост на, на българския формално гражданин, който дава възможност властта да прави всяки неща. Тези протести с това си траене. Иска да кажа, вижте, всеки трябва да бъде така. потенциално на улица. И независимо, че демократичната процедура е инсталирала такава власт, ние трябва да сме способни в мисленето си и участие мирно, макар и в действието си, да се, пред... да се поставим в една ситуация, която не зачита резултатите от демократичната процедура. Аз не минам това изключително здравословно. А по въпроса за Смигрон Вася се за прочувато зад колеси, вижте какъв цирк се разигра с Христо Висово. Е, да това е символическа ситуация. Тя не опира да до Д, ДПС. Е, той по лични причини подава подал ставка от всичко. От членство, от председател на ДПС. Заместник председател на Народното събрание и в следващи момент прокуратурата го повдига, а, завежда срещу него дело до съдебно производство, опаща да го разследва за пренена на пари. Сега, първо прене на пари, трябва да се знае, че е прене на много пари, макар че и за по-малко могат да, да заведат дело срещу тър, но когато става прълзване за заместник председател на ДПС, е една от най-могъщите фигури в Българския преход. Той беше толкова могъщ в а, Одесе, че една Косто се страхуваше от мен. И една успя да, да се отдели и това нещо му косваше много. През 90 края на 99 екрана. И след това продължи след известно от Състви, да бъде също толкова могъщ, само че в корпорацията в да ДТС и извиннъж този човек. При мен е, това означава, че при всичките тези години той да не биде да изправил, те са го хванали сега за някакви два превода, които аз намирам мирам за как да кажа, битово, гигантски, но капиталистически древни. Това не е капитал от 300 000 евро, но това са за всеки гадача. Значи, има момент на изненадък, да все никога не освобождава човек този начин. Защото те вякат от скандали. А, начинът по който те го освобождават, говарят, че това е съдан на външу, да и на външно разознаване. Изпесят това, че прокуратурата не може да удължи този срок мери, да бъде протяжна, да се разсеят. Означава, че е била принуда на най-вероятно под заплаха, ще бъдат публикуваните тия съдания, да да действа бързо и оттам нататък някой е изтропал да на и те са го накарали да подаде оставка. Цялата тази история, всичко това, а, как се съпротивляваш с а, демократичната процедура и срещането. Той е просто изключително мощно, символически пример за България. И добре, че става сега. Ами по повод това с а, конспирациите, аз не искам да отричам това, че очевидно има сливане между бизнес и политика в България. Но това, което казах в началото, че не е само в България, не е така, че е идентично от всичко, което се случва в България и другаде, а за да се опитам да покажа това, че проблемите, които изтикваме, са проблеми на настоящето, а не проблеми свързани с държави, които не съществуват, като например Съветския съюз или комунисти, каквито всъщност. В смисъл, може би има някакви там десетки в България, но без съветно мога да ги речем комунисти, все пак въведоха после да, делегирани бюджети в и така нататък и така нататък. Това, което, се, според мен, е важно да се адресира този проблем, но той не може да се адресира тотално, защото след капитализма ясно, че няма да изчезне. С този смисъл няма да има да, да спре влиянието на едлия бизнес в политиката. От мен, утре това е за мен е твърде радикално твърдение и аз не, не, не мисля, че е възможно. Но това, което може да се постигне, според мен, е да се намерят инструменти. За защита и на други интерес. За представителство, не само на бизнеса в политиката. Било то Цеко минев или Монсанто. Давам тива примери, защото съм работил в една екологична организация и това са влиянията на предприемачите, които са ми засягали смисъл в моето дейност, професионално. Но дали ще се казва ПФС или ще се казва друг меден предприемач, който също слива... Дали името на медин е предприемач дали ще е ПФС или друго име, което също така представлява сливането на медин и политическа власт, няма голямо значение. Това, което има значение според мен, е да се намерят инструменти, чрез които да се защитават и други интереси, а не само тези на бизнеса. На, на гражданите, на работниците, на природата и така нататък и така нататък. В смисъл да има възможност и други форми на колективен интерес да намират своето представителство политически, чрез а, демока... демократичната система. До сега за съжаление, повечето граждани не чувстват, че се случват, чувстват някакво тотално сливане между, между корпоративна и политическа власт. И това до голяма степен символизира самия ПЕС. Защото той трансформира именно економическа и политическа власт. И последно искам да, да кажа, това, ми се струва това може да говори на въпроса, защо реформаторския блок не може да генерира доверие. Защото той е разпознат до, до повечето граждани в България, като част от Партии, които участват в него, в крайна сметка са партии, които се управлявали през последните години и се е като партии на прехода, като част от статупата до голяма степен, не случайно единствената партия, която се различаваше с това, че не е съучаствала във всичко, което се е случило, зелените напусна реформаторския блок. И не случайно също така, колкото и да ми е неприятна партията да на Барекофи отвратител и смятам, че е абсолютно опасна за демокрацията, успява да генерира доверие. Аз дори в неделя, по една случайност, защото на, имаше антирасистски, антифашистски протез в неделя и след него по случайност попадна на демонстрация на Бареков, която беше огромна. Беше много по-голяма от всички, в смисъл от протеста последните месеци със сигурност и включваше сиятки хора. И аз съжалявам, но не вярвам в такива, те са платени. Не мога да кажа за всеки сход, но не съм съгласен, че е платен, манипулиран, глупав или така нататък. Уважавам правото им да са там, но да ми се струва, че това право да са там, то как да кажа? Има причина се така за там и след това си направи труда да погледна известно време ТВ7, предаванията, които има там. И изключително много проблеми се засягат, които, макар и по инационален начин, които засягат голяма част от обществото. Например, някакви форми на злоупотреби от банки, някакви хора, които са пострадали от високособността, от си ходат кредити и така нататък, но разбира се, с интерпретация, която е дълбоко проблематична. Банките да са наричани кърлежи, така и така нататък. Но въпреки този е отвратителен език, който е далеч от демокрацията, <кък> адресира някакви а, опити на, на голяма част от хората в България. За разлика, за съжаление, от лозунгите на протеста, които а, празни и за полисието, мафия, толкова червени бокуци, а, за съжаление ми се струва, че не говорят а, на език, който може да опише опита на по-голямата част от хората в България е още по-голямо значение. За, съжаление, виждам, че Бареков намира този език, който е способен да опише обите, именно затова може да генерира доверие. И в тази връзка това, което ми направи впечатление, е, че а, също, един, едно от лицата на февруарските протести, Ангел Славчев, който е ужасно проблематична личност, всъщност сега е част от бъдещата или този партиен проект на Бареков, и самия протест, който видях в неделя, чисто естетически, музиката, която се слушаше песните на слави, средуват с песни от Матрицата, да начина, се събужда. Така или иначе, се а, вписваше в тази естетика, която също така а, генерира много голяма а, мобилизация в февруари месец. И това не може да се пропускат и хора като манипулирани, платени и така нататък. А трябва да се видят причините, защо те следват случая Бареко. И това е много важно, мистер, И това е важно, за това спи за Реформаторския бог, защото той е абсолютно а, импотентен, от гледна точка на това, да а, мобилизира интерес отвътре. разбира се, нали не искам да омълажавам уверени носталогични чувства, много хора, които участват в тия протести за 90-те, колко, нали целият той е опит, но не знам дали мога да се разрасне извън това. Мисля си, че от това, за което всъщност говорим, е... Почти всички тук, е, че задколисието липсва слово. И липсва изключително много е, конкретика, като кой, какво, защо, как. До някъде сме свикнали много безсубектно да говорим и в известен смисъл безкритично да, е, да приемаме, може не да са само цифрите 50 хиляди или програмите. Което на практика е част от проблема, защото от една страна словото и клишата, които използваме, или термините, има... Това... Не искам да генерализирам, така че това е само частично твърдение. Има изключително много кухота вътре в тях. Като, например, а, примера с автентичната парламентарна демокрация на Станишев. И горе-долу... Над... Освен това, говорим, то трябва да бъде диференцирано, защото не можем да смесваме хората, които са дошли като симпатизанти на митинга на БСП с тези, които са отишли там в, в, в, в, по, -по, -по, -по принуда. Но основното, и това отново е само пример, основното е претенцията, която политиците комуникират в случая чрез този митинг или чрез а, останалите послания, които те комуникират. Защото в повечето случаи. Посланията ми отговарят на съдържанието си, без да искам да, да звуча мангсийски. Иначе на това всъщност имаме нужда от размагиосване на посланията, на субектността. И от тук може вече по-лесно да дойде и альтернатива. Ако а, говорим в под един и същи знаменател и за политическите субекти, и за тяхните действия, само продължаваме да изпадяме в спиралата на безнадежност, защото включително част от проблема, ако пак се върнем на реформаторския блок, това отново, това вече лично е лично мое мнение, е, да кажа, ако вземем за пример България за гражданите и принципите за финансова прозрачност, Тоест това е също една от партиите, които разделят симпатизантите. На практика, а това не се проблематизира от самия реформаторски блок като послание. Така че, зад коалисието и понятието имат нужда от слово, което е максимално диференцирано, конкретно и субектно. За да може да разпознаваме това, което се случва около нас и на практика, за да можем да достигаме и до различни цели групи. Mm -hmm. Ще, ще обърна малко на сам, за, за да не помислят хората, че говоря само на вас, а и на останали. <вес> Казвам се Петър Чабов, професор архитект. Спомням си, искам да започнем с изречението, че ми се иска тази дискусия да свържеме малко с историята. Да погледнем малко историческите аспекти в на нашата родина. И в тая връзка си спомням преди няколко години, не знам дали бяха две, три или повече, в чешкия културен клуб, аз там често ходя, се проведе една продажба и, и, и, и дискусия на една книга от Ирич, от Константин Ирич. Но тя не беше книга, а бяха неговите спомени в личния му календар, които си ги е писал, когато си е прибирал вкъщи лично. Това си е бил негов личен дневник. Календар, календар да, дневник. И един ден, когато две-три години преди този случай в Чешкия клуб, са ги открили тези негови, този негов дневник. Някой от вас ввеше, знаете ли ви това случай? И, и понеже са минали цял век или не знам колко години, решили да ги, и ги пратили на чешкото посолство и на Чешкия културен клуб тук в София и те ги превеждат на български. И сега, мили хора, какво си е писал тайно и Вие Знаете ли го това, господин Попов? Може ли да обобщите какво си мислил, за да удадем възможност и на други хора да участват? Няма много време. Просто да сте най-важното. Ти Не, не. неговите значи, записки са той, понеже е продавал в България много дълго, не знам колко години преди освобождението, но години са след освобождението, и, и е работил на нън пост в Българското народно събрание като, дипл... като дипломатът. Наистина ще ви помоля да не се от... откланяме от дискусията. Говорим за протестите и зад задколисието, ако може. Това е много важно и свързано Добре. с това. Ако искате да ви вземете думата, могате да сблаговаме да ни кажете виждаме. Учарихте малко, бъдете по-търпенишни. Разбира се. И той това това описва е. как българските е, народни представители си уговарят пред парламента, какво да кажат вътре, как излизат в почивките, сядат в съседните кръчни да си пиват и после влизат, за да вземат решение на парламент. И описва фактически менталитета на българския народ. Аз мятам, че до днеска това не се е променило, и в българския парламент се работи по подобен начин. Оговарят се отвън, в коридора и им възможности имат как да си договарят кой какво да каже. И втория пункт, който искам да свържа с историята е. Вие споменахте много бегло а, времето на социализма, на, на диктатурата, на пролетарията, така се казваше. А? а? а да беше герба. А? Беше герба, защото имаше герба. Беше герба, защото Именно, именно, правите, да. И това исках е, да кажа тогава имаше протестиращи хора. И то... Един бит да разкажеш, че всичко отиваше в затвора. И другите протестиращи бяха в Белени, където ги изпиха всичките. Не знам дали знаете колко души са от. Така, затова, днеска възможността на студентите да излезат да протестират е един признак на демокрация, защото нито един от тях няма да бъде вкаран в Белени или в Софийския централен затвор. Но за тази привидна демокрация се крият договорницата между управляващите партии в парламента и в правителството. Така че уж демокрация, а всъщност не е никаква демокрация. Тоест това е в кавишки демокрация, за която те се хвалят, че правят демокрация. Всъщност, всичко е оговорено в парламента. Партиите на Бойко и на Станишев са си още преди 20 години съюзници и цялата това постановка е оговорена и е един сценарий. Той не само е бил комунист, беше пазач на дългожито свето, а, а всъщност по образование и само по жерни И аз, когато работих в Министерския свят, съветник по предпредсъединяване, аз съм от германско происход и бях изпратен да, по закона на обществените поръчки, съветник по предпредсъединяването се казваше. Той, тогава Силион Чусокско-Борготски, който беше министр-председател, него му го направи генерал, а той тогава беше секретар на, на Медаре, разбирате ли? А, така, еми, е, е, искам да кажа, че той си е по принцип свързан с старата комунистическа власт и с държавна сигурност. И вероятно и днес има много бивши членове на държавна сигурност в нашия парламент. Благодаря ви. А, Благодаря Ви. Аз си мисля, че това, което казахте, да... А, може би наистина си заслужава да мислим върху тези особени, а, битови връзки в политическия елит. Но възможно ли, ако ги да мислим тях като зад колисия, всъщност това помага ли ни а, първо да разбираме какво става и второ да действаме а, в рамките на тази условност и в рамките на тази а, реалност? Вие какво мислите? Наистина, това са констатации. Или че го е видял, може би така по принцип се прави политика, няма как това да се избегне, Но усещането, че при нас е в повече и че става дума за вид битова свързаност между лицата в политическия лип. Не, не, Да, Ако го зададят това вопрос, е така най-можно проста. цяла свят политика, се по този начин и на страната на Ильичах също се прави по същия начин и се прави винаги и това, че има някакви битови свързаности, как да ги няма. Така, въпросът е, че ние имаме една конституционна рамка, характерна, така типична за а, съвременната държава, която трябва да филтрира битовата облака и която ни не представя филтър от другата страна, се получи някакъв продукт, който има правителност, т.е. всеобща прилитимост. А не да кажем, вие няма си говорите и с хоите на гости. Нали? Не, не е въпроса в това. Големият проблем на България е, че тази рамка е също, как да кажа, в латинския смисъл на думата, корумпирана, разядена. Не, че някой дява пари, не е в смисъл на на руша, чейство, в смисъл на, на тя вътрешно разяде на цялата. А, и тук е голямият проблем на страната във бъдеще. Ако тя трябва да излезе от това положение, в което е, тя не може да прибегне до друг инструмент, до са, освен до собствения си институционален и демократично конституиран ресурс. Тя разполага с това, което виждаме, би било много по-лесно. Ако тя прибегне до да извън конституционна форма и инсталира някакъв пиночет или даде империум магнум на някаква странична персона, като на диктатора Сула да изчисти пиратите от Средиземно море. Такава възможност за конституционна диктатура няма в тази страна. Тя е либерално демократична. А същевремо показваме, че цялата тази демократична, този е демократичен режим е частично, да кажа, криминал... Аз обичам думам да криминализирам, защото корупцията да ми стои като тежко клише и размазана, защото всеки... Другият, защото коррумпирам, когато всички са корумпирани и никой не. Така, когато цяла тази рамка е... е проявена вътрешно, частично криминализирана, която има хакване, така да се каже компютърно, за... компютър, state-capture има, каптиране на цяла тази рамка, за да работи за нещо друго, тогава как точно се идентифицира инструмента вътре в нея, който да се противопостави на този процес. Това е парадоксална задача, тя няма така очевидно решение и затова аз вярвам, че протести трябва да продължават, докато да затържавата да сама намери сила да кюртира собствения си криминалитет. Тоест смисъл от сега... Няма да... Добре, няма да стане много... Аз знаеш, защо система и тях от тях заблудим система се причинява. Не, тук има един друг елемент, който ви струва, изпускаме. Пак от Стефан Попов. Той казва, че нали, е, протестите са наистина пълни за радост, защото а, са продължителни, защото мотивът в крайна сметка е важен. А, и Стефан Попов казва, че в крайна сметка е намери някакъв задължителен момент на... А, писване и поставяне пред конституционния ред, но аз си мисля, че ние вече работим и живеем в хипотеза, в която а, не не само един протест изглежда поставен по този начин. Значи, ние виждаме и други, как да кажа, кандидати за позицията пред конституционния ред. А, виждаме протести на националисти, виждаме протести, които във всички случаи, случаи биха били, може би, по-грабогласни в успорването на конституционния ред. И при това положение не знам дали след резултатите на евентуални избори ще вече виждайки какво има на полето като политически и легитимни информации дали няма да се бием в главите и да казваме за какво поставяне пред конституционния ред се радвахме толкова дълго време. Защото ако го няма този политически субект за който всички питат, нали? Защо протестите нараждат политически субект, тогава друг ще дойде и ще влезе в това поле? И това поле ако е предконституционния ред. аз не би го нарекла анархиско, защото това са най-малката, най-непредставената всъщност, според мен, от идеологически гледна точка позиция, позиции в това, налични в момента. Аз не виждам никакъв, никакви Податки за какъвто и да било анархизъм. Нито в протеста, в големия протест, нито в малките протести. Но. Не, аз. да говоря. Аз имам предвид а, тази наказка за, за, за, за анархистичния модул, в който аз премислям толкова радикално съществуващото положение, състояние на нещата, то предизвиква в мен погноса. И аз се отдръпвам и го виждам като цяло основа неприемливо. Това е което наричаме тотална делегитимация на институции и политически реди. Това обаче не означава, че протестите са се превърнали в нещо противоконституционно. Те са мирни, нормални и така по един. И освен това, трябва да кажа, че наскоро вие гледах едно изследване, което много ме очуди. Него върху изследването, върху над 100 години период, върху няколко хиляди случая на сваляне на режими, показва абсолютно непосмислено, с 10 към 1 примерно, че мирният протест е много по-ефективен, отколкото а, метеж революция, не мирния във В смисъл, а, когато той избие в а, насилие, подава на властите, това е непосредствено това. Подава на властите извинения, или би за всеки действия, първо, второ, ако е метеж, бърз, води до неостойчиви резултати. И така нататък, и така нататък. Тези мирни протести, които класически знаем от а, фигурата на Ганди, могат да продължат много по-трайни, дългосрочни неща. В този е смисъл, бих казал някакси хора, бъдете спокойни. Ниските протестите днес като издигнат политическа фигура и така. Това е много срочно нещо. Слава Богу, че е така. Э, а иначе националистическите опции, които се разиграват в София, са абсолютно недопустими законово. Там, там няма никакво. И вярно е, че те могат да затворят голяма част от хората. Аз тези дни чух мои колега преподавател в Софийския университет да казват, че България се печелят избори с сигански ресурс. Аз не мога да повярвам, че е референдум. Правим тайна на ПНТ, може да се получува и такова нещо. На следващия ден ми въобще не казали в катедрата да го узват търп, може ли го артикирам. това е заразително и тази истерия и нетърпение на хората издива в такива опис. Това е много подходяща почва. за но слава богу, те са все пак а, маргинални. Вече на нацистската революция тя е по напълно мирен път и е демократична. Не са, използва... Е, използва демократичния инструмент, защото е а, изголи, печели избори. Демократичната процедура може да, да лукънат съдържателно. За а, а защо сме някакси оптимистични по отношение на ситуацията в България, че демократичната процедура не може да бъде използвана по такъв начин? А, аз тук бих искала да противореча на Георги, който даде примера с ТВ7 и адресирането реалните проблеми на хората. Струва ми се, че не защото просто не ви е дала единствено много добър така може да го интерпретирате, но ми се струва, че в ТВ7 имаме на план. Uh, един от, uh, всъщност, така чистите уроци нали, на пропагандата, в смисъл казваш какво ще кажеш, или казваш, че това назоваващо е. Те всъщност казват, ние ви казваме кои са истинските проблеми на хората, и след вече така наречените истински проблеми, те вече са упаковани, брандирани в uh, идеологията, която стои за 5 или 7. А пък там, освен, uh, освен ли, Фигурата на Бареков и това, което Бареков прави от момента, с разговорът, в този разговор има същите тези националистически мотиви. Тоест, можем да говорим, че националистическите формации във всичките си там самоназоваващи се са, нали, националистически партии са маргинални, всяка една по или даже за заедно с основното образование, че също са, са още маргинални. Обаче тези послания. А, те минават в останалите политически формации и там, където има политически субекти, изведнъж се оказва, че той няма как да не легитимира същото говорене. Тоест това влиза при всички. И а, всъщност, въпросът ми е как сме толкова сигурни, че от това, което в момента се случва в България, не се отваря точно тази врата към такъв демократична процедура, която а, да качи на политическата сцена на практика антидемократични информации или, или антидемократичен консенсус. А кой с който вас стои за тази? Какво е това? Моята е кой хипотеза е... е да, да. Вас Правила... интересува какво точно с който мислили? Това е само Това само на ако ти че, че си, че си, че си, че си, че си нямаме чрез някои, някои, някои, някои, нещо друго. Това, че от тази града, на то, според мен е много по-бажна е диалога, да извадиме личностите и дори, когато се казва, защото очакваме този да извадим личностите и да поставим диалога на ниво промяна. Какво да променим? Всъщност тогава ще има много по-малко месо за конфликт. И мен ми се струва, че вашето заглавие е пак. Да ви да говорим за полицията и за политиката, това са две противоположности. Значи ако потънем с полицията в историята и в народното психологията, това са бездънни ями, от които няма излизане. Докато да се каже хора, значи живееме лошо, как да назовеме лошото и доброто и да кажеме как се прави промяна, този диалог в България го няма. Този диалог го няма. И всъщност всичко се заурава нищо, защото другия нищо, защото се, зъдат се, нападат се измислят хиляди номера, измислят и нови които идват са същото мислене, но го няма мисленето как да се научим заедно да говорим какво е лошото, какво е доброто във всяко едно нещо и как правим промяна. Добре да кажа за протеста, как протеста, и беше и как аз бяхам 21 нещо, там бяхам със това една група, полицарите така започнаха да допутат Разкайте се, после, си, си? Шерл, и аз, тър, и мр, съм си че, и, сте, и, шерл, и ще е да готима да, готим, да носи това. <рълт> <рълт> Добре, иска да Не, не е така, тогава се Не, Добре, благодарим за тази разговори, но ще да се върнем към... А... Просто ще уточните. Били сте вероятно не съвсем са един до друг. Просто ще уточните. Благодари. Не си отивайте. Извинявайте. Да. Това може да го уточним да след това. Благодари. Ами относно от 37, аз въобще не съм искал да защитам тази телевизия очевидно, но разбира се, това е пропаганда, аз съм съгласен. Но въпросът е защо една пропаганда? е ефективна и защо друга не е. И за това са придах да кажа, че ми се струва, че те предоставят език, чрез който хората могат да не изпят преживяване с някакви проблеми. Защото споменах с банки, които имаше цяло предаване за това как българите работили в Гърция, имат определени административни трудности да си вземат пенсии да и така И т.н. Например, като скат, но не отричам, че всяка голяма част на медия има всякакви интереси, които тя защитава. И така, аз не, нямам доверие, нямам доверие на нито една медия. Например, BTV сега е много настоява да защитава протеста, но много добре се изпълнява, както говореха миналата година срещу нас. Аз нас имам предвид екологичния протест, който беше на лош, но след като ни набиха полицаите, тогава нямаше полицейско насилие. Въпреки, че на моя брат тук бяха чупили кръка, аз ги аз спутах ръка от палка и така нататък, но тогава нямаше полицейско насилие, ние бяхме тия, които извършваме насилие. В този смисъл, нямам ни подоберенито да на Тиви, серия, нито на BTV. Това е част от проблема, разбира се. Но, а, относно това за ксенофобията и национализма, определена на Бареков в политическия проект, не знам, на всички не са сигурно са ксенофобски, защото голяма част от него е насочен срещу сирийските беженци. Но пак, артикулирано на наш... по начин, по който мога да на да Те ще ги натресват на вас и ще трябва да се разправят с този проблем, който не е ваш. В този смисъл език, който пак е способен да говори по някакъв разбираем начин и да интерпретира някакви проблеми, без да съм съгласен с самоповедък естествено. И това е определено страховски проект, този е протест, който видях неделя, той вече се организиран за ДМРО, всъщност. И за атака даже май. Но отваря вратата към тези неща, тази врата вече е отворена на атака в момента е неформален коалиционен партньор, но фактически всички партии има в България в един момент или друг са имали формален или неформален коалиционен партньор от крайна десница. Било то герб с атака, миналото правителство, но дори и по-малки партии, включвани от реформаторския блок, например, ДСВ, те бяха формален коалиционен партньор с организация, която се определя като населеници на, на, на легионарското движение от междупояния период. Тоест нито една партия в България не е незасегната и това не е от вчера, това е през 90-те години, има същите работи, 25-те, се заиграва с ОКЗНИ, СДС се заиграва с, с, с Демократичен форум и така нататък и така нататък. В този смисъл това не е от вчера, според мен и тази врата отдавна се е отворила. Тя още е по време на социализма се говорил, както да знаем и всички, така че не е нещо ново. И може би последни думи от по останите участи любо, ако искам. Какво подиви да, но... как? да? последните има ли още въпроси в казвам селата? Значи, тръгваме към този разговор, аз мисля, че имаше презумцията, че за всички съдържанието на понятията. Е, зад колисие е ясно, но аз нямам това впечатление. Значи казаха да се много неща, но като че никога не се стигна до някаква конкрет, като, така, конкретни параметри на зад колисията. А, от друга страна самият термин и, и, и понятие не се така доста фантомно. А, какво се има предвид, когато се говори за зад колисие? Значи, е, и кисел отгоре ние фактически е, казваме като е, августин блажене, ако, ако не ме питате той за времето го е казал, но примерно ние, ако не ме питате е, за, за полисието знам какво е, но ако ме питате не знам така, значи е, все пак остава, ние работим с едно макляво понятие за което всеки интуитивно някакси предполага някакви дълбоко криптирани действащи сили. нали? Но, а, това е много общо и много абстрактно. Значи, как да се стигне до конкретиката? А, това е, според мен, един много основен въпрос, на който тук да, не може, не, не може, не, не може не да го засегнем. Но, аз искам да, да обърна внимание на един друг аспект. Той беше вече а, така, угласен с тази безсубъкност на самото проект, както изрази дамата. А, кои са тези, които са улицатворяват зад полицията? Аз примерно, от тази така позиция на наблюдател си задавам въпроса, често си задавам, когато се говори за игри И така нататък. Добре, има ли? Хора има ли? Uh, конкретни субекти, личности, които самих да се идентифицират, самоидентифицират като зад полиция. Има ли такъв <съкъм> <която. съкъм> Значи, съзнанието и, и самосъзнанието са неща, които коренно се разминават. Това са много различни неща. Значи, един, който ние го наричаме зад полиция, играч, той изобщо не си има за така. Аз така предполагам напреденията се. Така ми се струва. Значи и, и, и това е такова, има да ли, ли имали, имали такива хора, които, скато някои така а, в американските филми, след пред телевизора и гледат, че ги показват и казва, ама те говорят за нас. Има ли такива хора за комисията, които се казват, а, те говорят за нас сега. Значи това е един въпрос, който, не можем да се отговорим, но не се струва, че, че сме някакси в една матрица. Ние постоянно сме в едно самоподобно състояние, само си говорим и е, така плъзгаме се от горе, нещата се така развиват, е, всичко така оттича, така да се каже, като пясът ми до пръстите и е, в края на краищата е, значи, е, живота си върви, а докато ние правим планове, както казва Джон Лемон, че го казва, това е един английски народец израз. Yes. Значи, ние протестираме и не знам какво правим, докато живота си има някакви пътища от тела някакви със кончисни планови и така и така. Междуната, на другия пункт някой Можете да се... отиваме? Извиняваме, какво да... Не, не, не да говоря. Последно искам само да задавам като въпрос. Може ли да се очаква промяна на статуху и промяна на нещата, след като се елиминира тежкия фактор, Тежкия случай, Бойко-Борисов и неговата партия? Сам ли е проблема на управляващите. В случая Бойко Борисов, който беше пометен от феврарските събития на енерго, за Енергото, това беше темата. Добре. И мисълта ми е, след елиминиране на фактора, може ли да се извърши промяна в мисленето на, на господин Сергей Станишев и не да се коалира, но да, да промени по някакъв начин мисленето и да даде възможност за истинско сформиране на някакво гражданско правителство. Защото, само казвам, при 20 години на един форум в НДК беше Ювканов и, и Нора Нанева. Жан-Приденок ми поиска писменно да му дам платформа за развитие и да се на да на партия. Благодаря. Не, може ли да се опитам думи реакции? За сега съм също по-скоро оптимист, дълга и постепена чрез а, граждански протести, не тези, които са сега а, всяка вечер, но граждански протести по конкретни поводи, ако не знам по какъв начин може да стане в момента падането на правителството, но след падането на това правителство. А иначе на Ваши въпроса за колисниците, за мен е тук оптимистичното в а, ситуацията в България. А, от моите впечатления определено има хора тук, които се изживяват и се възприемат точно като хора, които са зад колисие, и са диригенти и са кукловоди. Но на практика, лошото за мен в начина по който се прави политика в България, е, че на практика реалният ефект от политиките е много слаб. Това от една страна е възможно да се ограничи, реалният ефект от действията на тези, които правят политика. И основният ефект е мръжови от тяхната работа. Така че това е и неприятното, и приятното, освен това, е основното във въпроса за задколисието и за конспирацията е кой, какво и как, и, и какво от това. И горе-долу това е най-лесният начин, може би, да ги мислим нещата конкретно и с отговори. Благодаря. на възможността на възможността на възможността на възможността на възможността на възможността на възможността на възможността Финални, финални думи. I mean, Думи. Това мисля, че ако се надяваме да има някаква действителна социална промяна, трябва да, да намерим практически начини да я отвъд теориите на конспирацията, да фиксация въпроси кой точно и кога, в коя, в коя минута, отвъд празни лозунги, като ставка, червени гукузи и така нататък, а като предложения за конкретни политики. Защото ако това не се случи, ще той да следващия борисов, Бареков и така нататък. Степан Бупов. Има така принципна омъгленост, такава опушеност на ситуацията. И тя много принципно личи от самата фраза олицетворява зад колисито. Ако то е олицетворено, значи рече изчердно, е нали, има някакво лице и то вече не е зад колиси. Но има такъв парадокс в цялата ситуация, доколкото основните думи на протестните движения, на всички протестни движения, а именно опозиционни движения, които не са злоупотребили нещо звъст, с властта, са олигархия, корупция, криминализация и така нататък. Но когато се зададе въпроса конкретно, добре, срещу олигархия, посочете един олигарх. Това е абсолютно невъзможно. Много е лесно, когато някой. Може, не, не ги да е лесно, но принципно не е трудно. Ако някой разби от срещния магазин, цялата държава да се надигне, да го залови, да го вкара в затвора през създадена процедура и така. Но когато самата държава е разядена и частично криминализирана, тази процедура по посочване на виновния става невалидно, невъзможна. И тя е буквално невъзможна. И затова е абсолютно неизбежно, и аз съм доста не съгласен с тези неща, че протести трябва да бъдат някакси държани отговорни за отсъствието на альтернатива, не е възможно. Те казват тяхното основно послание и тяхната продължителност, упорителност и отсъствието на альтернатива политическа, към която да се сърепят. В крайна сметка всичко това е събрано и отобщено води до филтриране на това централно послание. Властта трябва да се плащат, че ще бъде свалена във всеки ми момент, защото властта по принцип условие за възможност за И ако тя там стои спокойно, необоспокоявана от никого, защото българския гражданин бито се приспал, то тогава работата е много зле. И затова ние тук на улицата пращаме това послание и вие, които не излизате на улицата, стоите си в къщи, но все пак ни подкрепяте, стойте в будни и бъдете готови във всеки един момент да свалите, която и да е властта. Добре, това е такъв оптимистичен финал. Можем да си го позволим? Само една реплика, защото а, искам Люба да ни каже е какво сло. Еми, не, това е наистина властта да е нащрек, не е ли е ащо оптимистично? Да, си, не, мен, е, да, да това въпървай, също, то не е да не бъде... Ама, той е наказва... <рълзвай>, така, Люба Батенбергска с а, тази акция. Евгения Хоткевич и Борис Айлих Архитекти, изключително активни ангазирани хора. Всъщност, идеята беше, ние се опитахме а, паралелно на митинга, който беше в събота, организиран от 25 и ДПС, да покажем, че. Купуването на гражданска позиция, на практика, всъщност да, да покажем по един друг начин, че в този митинг има изключителна доза манипулация, да покажем манипулаторите, че основното, което се манипулира е опита да се купи гражданска позиция. И едно шествие, в което присъстват изключително много хора, които са истински симпатизанти, но същевременно е организирано по методи, които са близки до тези за купуване на гласове, като корпоративен натиск и други. всъщност се опитва да се представи за автентична гражданска позиция, която е до някъде подмяна на, на реалността. Опитахме се да се съберем повече хора, не успяхме и тимата направихме. Това с идеята да бъдем снимани и след това разпространени в социалните мрежи. А, а, ако се върнем към това, с което Дейя да започна, а, имате ли баби и дядовци, които да бъдат а, убедени в а, а, альтернативата, която вашето поколение вижда, сочейки на някъде? Всъщност, че белите сочат манипулаторите. И това беше основната цел. Затова говорихме, че мисленето трябва да бъде диференцирано, защото не можеш да определиш целият митинг като манипулиран, но можеш да покажеш намерението на тези, които го организират. А имаме баби и гядовци, които могат е, да са да убедени в техни политически възгледи и убедени в това, в което вие смятате, че е по-добрата -по -по альтернатива. На тях също им липсва альтернатива, но понява, че подкрепят протестирането. Не подкрепят внуците и децата си. Добре. Благодаря ви, че тяхте тази вечер с нас. Благодаря на участниците.